Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezentonë ligeratën me temë zbutja e zemrave. Këta nërës i Kurani se në mojnë edhe urmën e Zosët dhe Kurani po i mojnë pjarët e njerëzve që asë kanë lidhje me dinë që ty në njerëzve Zosët i zemrat ja u përtonë. Zemra ty në buhet siguri, po se buhet edhe me kurët siguri që këzë që zemër As nuk pranon vargunati hat alimit as nuk pranon qëllim zotit kuranit as hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama ya rabbi rahmanine ihsanine lutfine joudine kerime nji eki e derhumed muithram aldon ligeron مولا اتم افندي ترناده ترناده ترناده ترناده صلوا على ابي بقلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد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 رَبَّانَزِلْ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُنْ لَكَ فِي الْحُكْمِ إِلَّا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّكَ كُنْتَ مِنْ قَبْلُ مِنَ الْغَافِلِينَ وَلَا يَكُنْ لَكَ فِي الْحُكْمِ إِلَّا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّكَ كُنْتَ مِنْ قَبْلُ مِنَ الْغَافِلِينَ Sadatallahu l-azim ve bellega Rasuluhu al-Nabiyyil-Kerim ve nahnu ala ma qale halikuna ve razikuna min ash-shakirine, ash-shahidine, bi kalbin selim. Ulazun musliman, niko kodet ghat maslidimit fes-i islami, zoti jelle jelaluhu -jell ve jelle shanuhu, Jashdrypi kitë ajet Muhammedit aleyhi salatu vë selam, edhe shokëve të Muhammedit me kitë ajet u tha, mas atyune edhe neve sot përna thot, e lemjeni nil levine hamenu, Asta orë dhe ku ha bolë për ata njerë Shikan besu Zotit dhul Gjellale dhe Muhammedit a.s. En të shakullu buhum li dhikrilla Me utut zemrat e tyne pe i emrit Zotit dhul Gjellale dhe pe i dhikrit Zotit <coughs> <coughs> Më mind vlazen që janë haqë mëmin, kur të njën emni në Zotit Zylgjelalë që përmenet, kur të njën në vazhë në sihatë që eqë dikush për anë në Zotit Zylgjelalë dhe peygamberit, kur të njën Kuranin ka hledzuhet, ka hkënuhet, Ata insan duhet me ju has made you read atina Kur'anit Zotit Ziljalal eda me i bu Zotit i tallah Allahu Ziljalal lidhje me kto izdri ayat pandër prej Muhamedit sallallahu aleyhi sallaam kur insan tu bon ta mir me iman Edhe besunë Zotin edhe pejgambejnë a.s. Allah i dhul gjellalu fa Elem jeni lillet dhina, amen u andashe akulu buhulli dhikri Allah Vëman e dhe lëmin elhak A nuk është ku hamujnë nësantë me ju rrëkë emrit Zotit Edhe kur përmenet zishri Zotit i dhul gjellalu zemrat e ty në me posë kushu e dhe kudu edhe në ju bojmë në kada emrit Zotit, dhe me thonë mullirë në emrit Zotit, e em me i bo Zotit i ta gjëllë gjelalë huve gjëllë shanë huqë që shkërë <coughs> në të përështitë. Dhe laje ku nuk e levine utënë kitabë min kablu, e mështë bohen yë mërëti i rytja Muhammed, se kur atat yë mërëtët e përpashme që ju kanë dhënë kitabët parë mërëti tanë, Ho betale alehimun emedu. Imri tyna ko ha tyne ti u gazu ti ko mer no ata koca shom. Ka set pe ka set ku lubu ham e u fortuno zemra, u bonu zemra te forta. Runa zat ya rab alamin. Ata zemra mu Nuk mu ishin mennue hakun edhe nuk ju bë ishin i zot, në kada ëmrit Zoti Gjellë Gjellalë huve Gjellë Shani. Me në fjallë tjetër, Zoti Gjellalë përna Zotë musu boni edhe ju si jahudi të nësrëni, që kur jalkazgat Zoti umrin atyën e kanë posë kuë mërënu e kanë harru e dhekem, fillonë, dhe të lu kitab Allahi e ledhibi e idihim fillon me nëruë kitabin e Zotit fjallën e Zotit që e kishin ndurë vet per interesin e dunjans dhe nebe dhuvera e dhuhurihim edhe e qiten te vratil edhe kër atin zhinin ma shpine elan mrafa dhe akbelua lë arajnë mëhtelife e u të fynë po punojnë me menet ndryshme me njerëzë qikë gjatë sitë por tishin me shitë filozofi e pëshin pëtpo me men punojshin qysha mërkemenje e tyne e dhe firëshin njerëzë me punuës i shtë thonë ata e emrin e zotit që tabin e Zotit, të vratin e zëburin, elan ma shpine, që më thonë kërkush se ngojke që ka ka thot Zotin të vratas në njëngjilas në zëburin. Dhe ka le dyrë rrijale ti dini la, e ju lirëshin fjallëve të njerëzve, e dhe ishin fjallën e njerëzve si me konë dini Zotit dëllë gjelalë, dhe të fadu ahbarëhëm dhe rrubanëhëm e rrbabën, mindunë Allah, edhe i bëjshin njërë, si me konë Allah, o është atë në hasha, edhe nëse me i bo Zotët i bëjshin sejtë dhe i bëjshin i nësanit. Në të pohë, kur e lanë ata qitabin e Zotët për mrapa, e lanë ma shfine, e janë ishen për dhëtë Zotit me punuën me menimet njërzve që s'kan lidhje me emrë Zotit dhëllë gjelanë, në qatë kuë për dhëtë Zotit ka shetë ku lupu hëmë, ja u ka forquë zemrat e tyne. Qa shetë zemrat kuatë që pëlaja këpilune me vidhë atënë, nuk kanë prenuë e kur vazhëna si ha të i kërkujna, Vela të një në bivajin, vela dhe idin, a zemrat e ty në nuk janë zbut, asë këri ka gëzuhet dikosh me gjenet që i zotë ja u ka bo dhat, asë këri ka tut dikosh me gjenem që i zotë ja u ka bo dhe id, zemrat e aty në njëzve asë nuk janë zbut me këshillim të mirë, asë nuk janë të otë me me me inzarin e Zotit gjellë gjellë alëhu vë gjellë shanëhu, kër i katut Zotit me të shqira që i kohanare. Vlazën në flimën. Neven këtë ajet Zotit për në fërën a fërën. Oj, meti Muhammedi, mësë u bënële ju sikura ta. Mësë të hapë i të jetë e dhynjasë yëmëri. Se sa dhe yëmër që kiën dhynjasë, që kyë yëmër ka me jarë funi musësë. Elë muslimani kitabin e Zotit të mashfine. Muslimani Kur'anin mbrapa shfine. Me dun Kur'anin, em mos men mushka vet Kur'ani, em inun e fjalë e atyne që s'kan lidhje me ti. Mashkurt, mash 100 tëju ka thënë. Muslimani xhimbimin e Zotit vet Muhamedit sallallahu aleyhi ve salam, em inun e prolat e mëngjis që asë zdinë qëka është zotëi, asë nuk dinë qëka është veja, asë nuk vnje zotë, asë nuk vnje fejgamberë. Vlajden që ke kuhët e jona, pas në qatë kuhët e mjorëqi, njerë tonë, për anin e kanë lënë mërëpa, Bëhem viset me filan filozofi ka zonë që ishtu, filan përparimdori ka zonë që ishtu, filan njeri me që me ka zonë që të mendim, patohë lidhje asë me Zotin dhëllë gjelalas në Muhamimin a.s. që të njerë që ishtu që buhënë, që të njerë që i Kur'anin senmojnë edhe urdin e Zotit dhe Kur'anit, Pojmojnë fjallë të njerëzve që asë kanë lidhje me dinjë, që ty njerëzve zotë i zemrat ja ufërsa. Zemrat ty në buhet siguri, po se buhet edhe me kurët siguri, që këzë që zemër asë nuk prenam vazhën asihat alimit, asë nuk prenam këshillim zotit Kuranit, asë hadith pejgamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sekebët. Rumezat, ja rabbel alemin, lajën, basht neve nga ka gjithë që gjithë, basht na jemi që ta. Ta gula dhe një grështi vogë, gële në në emrin e Zotit, këshinimet e Zotit, basht nasihatin e Zotit dëmë gjelarë. Shumitë ta, nuk shyrë se pejkujna vjena jo pjallë, me s'to pëka dhonë për të ilani, me satojë shqihet, me satojë zohet, që sajë a dhille zetën, kër i përmenën emni Zotit, me thonë, ka dhe Allah, i vjenë si kur me mujtë e kërshpinën dhe atë pjarën në kelinë, zemrat e ty në qishkujën në shtërnë një. Qitua e në bladëm që këto fjarë Zotit që katë më në të shekujën e këkazu, që këtë dhe djerë këkuë që zemrat e njerëzisë nuk, nuk dhe të prelojë vazhuna si hatin këshillimin e Zotit Gjellegjelani huve Gjellegjelani huve Gjellegjelani huve. Dhe, dhe kësirën minë hënfa si ku. Në të puhë, ku të lehet Kuran i mas shkine, e punohet me mendimet njërzis, e shkuhet mas mendimeve të njërzis, në të puhë, ku të të zofi, shumita e njërzis janë fasika, shumita e nësan dhe janë kësit. Ta mrena në njërëtës Muhamilë. Mrena të rishtës tonë, shumita të të buhen të si njërë, që janë pasika, jënë pësi, që zotin që ka thonë se ngonë e ngonë njërën, njërën që ka thotë njërën e me ndëbet, që ka jamërmejë një të tina. Shkojnë mas e vos në një nësanit, e nuk shkojnë mas emrit Allahi, gjëllë gjëllë aluhu, gjëllë shalë. Lidhe me tito, kadal, njëra, tash, njënëm, lazim, fjall, të marë, të badalën, që i ratash, nga nëmlazem një fjalë të madhe të nahër, që i ka donë ibn Mesudere, i Allahu Taala, anë. Inë në këmë ka thonë ushe ku Bi këmë Inë dhe kejtëm e dhe kamen dhe kje minë këmë Enë tëre u muren të në kirune ha La të stesti une dhe ha gajren Oshë drohë ju ka thonë shukë vetë vetë natë ku Ju të gjithë Ose një pjesë për juve Dikush për ju Do të shihë një senë shumë kësia që i dini që i janë kësia, që i dini që i janë kësia, që i unë e leha gajrën për nuk mundi me i jekë, së mundi me ju përbalua të në kësia dhe me ju këndërështuëtë. Te bi hasë të binë mërë i, bolës në atë kuë për insan, min këmë për juve dikush jenë të në atë kuë, el jalëmë Allahu min kalbihi, me jatit Zotin zemrën e tina që e mne hu le hafkari hën aje atje që nuk e dojnë. Ta zlozën njëve që kjo kuë që në kanë zonë. E vlatë tonë, lozën tonë, ymeti Muhammedit pjesë e ma dhe zemrën e kanë përqua e kanë bëhë sigurit. Na i këshillojmë, po ata së ngujë. Na i frasën mu dhe të zotit po s'ja u nëmë Holi njën tështë, qka o? Ako i le osë për njëve që dhe të shtuem as të t'ko? Si mas fjallës t'i bimës udit, edhe unë për ju thëmë Sa t'muni thyrni në hallë Sa t'muni largoni për iqësia dhe njërë Po, mas mërami Mosi ju ka bua zemre e ty në që ishtu gurje dhe së pëndon asë botën, asë nomen, asë uegjen, asë u ligjen, po asë për juve edhe për mund, Zotin me na i poa zemra tona, edhe me na i ditë që Zotin na i shëhe dhe na i ditë, që na që atë o kumë së pëjdove dhe razinë të osë jemi, po së po kemë që më buëtë. Që kjo është pështimin? që të zemër apo në vlozën mësë mërami, që të zemër zoti le të sheshë që i të tir nuk je fajtu me këtë kjeqe, po s'po kë ishte kësienal, e, e atë herë zoti dhullë gjellarë të i kamë të kështuën dë njësë, edhe kamë të kështu pe jazabit të hreti, që shkojnë atë zoti gjellë gjellarë, nuk e kështu nuk e kështu nuk e kështu nuk e kështu nuk e kështu nuk e kështu nuk e kështu n Fa ja Mes'ud, Ibn Mes'ud, heleke mellën jemur bin marupi dhe jenë halil mënker. Fa helo që ka më buo qaj njeri që s'përnë bon e emër me përnu mirë edhe qaj që s'përnë bon e emër me përnu e qësë në lëndë kësijat, musë me përnu keqë. Ibn Mes'ud i përzirë dhja dina radhi Allahu anhu e fa, Hele kemen lem ja rrif kalbe hu ma rufem dhe lem jen kër kalbe hu mënkirem. Fa jo, jo, dhe ma helo që bu, aji që zemre atina nuk e nje qëka ka thomë zotit dhe qëka është mirë me punu, edhe që ajo zemre që nuk e din qëka është keshë me punu edhe që nuk e njefë kjeqët. Që ajo zemre a bu helo që. Vlazni sa fjallë e na është është kja për me mujtë me marrë vesh ju kadel-kadel me zhvillu. Jutë është, helax buëhëm në njeri që nuk i fretë, muslimantën mu t'aj buën helax, edhe që si në që i qësijave buët helax. Posë në njënë një një përcu zemrë, ma helaxën e buëhen do zemrë a që, Nuk e din që ka mirë, edhe me dishtë miren, edhe nuk e din që ka është gjithë, edhe me kundeshtu përkjeqën. Pej që saj gjyëtës ta është është të mund pështuaj, mazë dhe të mund pështuaj. Që ka pejdo është gjyëtës gjyëtës? I loqë i kësa gjyëtës është prapë që ata njerë që rëke në nëngoj në qindimin e zotët vazuna si hadin, që ata që edukuhën me fjallën e zrotët e pigamberit, që ata njerë dhe di në qëka është mire dhe me dy është miren, që ata njerë dhe di në qëka keqë dhe nuk e do në keqën. Ajë që sotë, tabija i Koranit, e i pesë islamit, ajë asë nuk e një qëka është e mira, asë nuk e një qëka është ja. e keqëja. E qëta njerë vlazën jonë në marim e sikërë, Me i thonë di kujna që zvjenë kur të huëgja së hazijat Nuk vjenë kur në qëllim Zotit Me i thonë që kjo është seni mirë, a i bën hajgare me ty Me i thonë që kjo është keqë, a i bën hajgare me ty E basë që si ta njerës kanë maru Basë e droje ma dhe vlozen që jemi napë i atyne Që si dim që ka jone të mirat e Zotit edhe nuk i dhim qëka janë qësi ati kanë a në Zotë i Gjellë Gjellalu Hukë vë Gjellë Shonë. Vlozën shumë më si betë i madhë është këtë. Runa dhe pjarat për alemi, alon i ngroshtë e kjef i edhe në i ditë qëtu parasqyshë. Të në e sërmen vlozën qëka dhe të shuhën. Kusht dhe pjehë, atë dhe din kusht me i thonë kujna qëtu e u dhe Zotit, edhe e me i gamberit ajo ka asë në një, me gjithë mubak, ju në së në, nuk pasës për më njëllën kurqo, së lëmë rëta kurqo, zemrat e ty në leqës din me të kshilu më shpë me punu mirë, po nuk e njehë zemratinat mire, nësë nuk e njehë kjeqën. Runa zërë ka dhejrëve, ja rabbel alemin. Pashtë dhe të dalë një vasijet për i gamberi së të dëllahu dhala aleyhi ve sëllem, që ajë, Njëve nëjë ka qenë rrubtë, aje njëve nëjë ka krasitë që dhonë kushko në kushkojshë në madhë, me që udhë nëjë ka krasitë dhe të ka kazu, ka hmirahë. Por në që i e buahëm vetë qërra dhe nuk i shuhëm ato udhë, ose nuk dona me shku udhës të i na kërkuj në pojnë që një alohëm e s'jë alohëm dhetit. Prap i për një mes udhë dhe dhe Allahu anhu, O bot le maten afi ra Rasulullah sallallahu alaihi ve sallam kurier kuha me dej me dalbe i dunjas pe i dunjas Muhamedi sallallahu taala alaihi ve sallam qod lagen kja fjalet këtu te mas oh vasiet Muhamedi ta li sadatu se dam nat momen para te kalon shpirtin e oshtut e Zotit bimjallad jemana fi beyti umme haisha Po dhe t'u bom t'u bëna e në shpinë e nënës tonë haze t'jojshës Rëdhjallahu anha Thëmë në nazër e i lejha e në këshyri po dhe të reshullu lëhi Në ishe i sytë në këshyri Thë dëmijat a ilahu e i qitë në sytë në atë përzit me zakë Si thëmë në një vjallë me i vimë të së ku në ishe i sytë Dhe kallë e dhe në thaë Merhaben bikëm, mirë se kini artë merhabanë, zinishlisi zëmnaë. Hayakumullah, Zotë i Celle et, ah, didet, Allah, Celle, ahri të dhe të mirë satëkini. Usikëm bi takvallah, vasijet për e ulyo, takvallat me bo Allahit me yutut, musme bunur e kunra shëriatit, musme bunur e kunra emrit Zotit dhe celal. Dhe ta t'i hi edhe për ju përësiti me mua e mërin e zotit që ka përnu, zotit me i bërë zotit i tahtë. Vasi jetë me e kalonë, mus me, me përnu e kundra shëriatit zotit edhe pejgamberit. Vasi jetë me e kalonë, mus me i lone e mërët e zotit pa i përnu e i tahtë, zotit me i bërë gjellë e gjellarë, huve gjellë e shanë e në mësa, katë dënë el firaku ve halë lënul kadër, sa është përruve e domja të jube edhe er edhe er kuha e ndryshimit me ndryshu jetëm, veksa jetëm dhe shkun qetërën. Ilë ve er allahi vejle lë gjennet il me dha, edhe kuha më shkute allahi të lë gjelash dhe habibi jenë, edhe në gjëllë të në më adha ku në kafirë zotë i gjëllë qëllë anëhu vë gjëllë shanëhu. Fëhë jakësilu në riqalu ehlë i vejti i fatetu vëllë a ilmuë njerët që a janë të kabile së të e mërë. Jo, halë kuqëtër kushë. Dhe jetë binu një i pisi, i avi, i hadha edhe letë të mbuën shtjelen në që finë qitur të tesha Ja u të kaldoj me enën të tesha, në cidën me, me shtjelen, me shtjelen dhe Allahu Alem e ka posë një gjybe, Jemani i kanë thonë në qëto e kam shtjelen <gjell> Mos e të më shtjelen një në topë, thështë e retumë të uh, të dauni ala tëriri fi bejti i hadha ala shëfiri ladhi, qitë në muën qitë uh, krevet, e në sëmë të vorit, se mrena në shpitë, haze të joaqë e shka hije, qatë në ka posë vorin, qatë në ka ernu, ka zonë afromën në sëmë të vorit e lemë. Sën në hruqju dilli për jasna. U thashtë rukë vetë vetë, Eve lumen salus mensul li ali habibi Ibrahim se mai poari per mimua si kam e fol namaz dor duos ti am halti Ibrahim li sim me mikea ini masane mikea ini sim Israfil masane Israfil alaihi salam sim meleklum meu si masane meleakia dekes na junud hem me ata usrine vet me melekat e veta qi kan qit se cidi tonë zboa shkub të potër kanë maforë njëherë gjenazën sëmët hulu i leje, përgjën përgjën vë sallu aleje ma thalena hini ju parti i partijë e fallën se tonë tërmë njëherë shmunit po hini parti i partijë dhe fallën në gjenazën vasijet javla pejganveri sëndë allohu të alohu alejhi vë sëtëm e shabët dhe të në nësemi ju firaka Hu aleyhis salam, kure njënës hapë që si pe i gamberi për shkodohet pe i kynën, sa huve dhe kërë, bretër mërgjizot nëjtë dhe kajtër, e fanë dhe këmëllu dhe kalu ja Resulë Allah, fanë ja Resulë Allah, e ndënuru Rabbina ti e drite zotit tonë, Dhe shemë u gjenë njëna, edhe jetë drita që u bimit tonë, këri mi bua tukë që që kemi posë dritë dhe nurë, dhe sultani emrina, e mërina, ti e konë mrejt i punëve tonë, aqësaër kemi posë një punë, ti na i keshua sa të senë, në kemi suqy shme punue, e i dha dhe hekë të anda, kur që, qështë të pëjnjeve e të të dhahë, e qështë në haretë, ila me nërgji u fi u murina kujna me ju drejtu e nga ja Resul Allah ma stje e janë kunte tona Kale Alehi Salam Pega Bale Alehi Salatu dhe Selamu thashrojnë vëdbet Të rektu këmë Alea me haqët il bejda ta javla zënë musëmë rëzitit dhe se thashe ju këmë janëm dritë për pasër për pakune për, për lyqis u kumëlon një dritë që shkofar atër gjytme me, me shkretës e pasër dritë aqik lejlu hake me hari ha zi nata e ja asoj dritë është sikur se që është edhe dhita shka natën të hitë e banirëne ka ja u lasbimin ja u lasbjen islamë në rapa Mësja uja është dinin, këtë din është i pasër, kë këtë din është nur, shka gjotë përzitën këtë din, ka të nuk ti dinit se këtë është dritë e mësumërëzitë që përbojnë e indikale përshkojtë e Allahi dhe në gjelalë. Dhe direktur në të nga i dhajnit, ta e në mas ti dinit ja u kumëleon të këshilëtarë. Ja kumë lomë dy seme që ju mësojmë sa që një një gjallë. Një pëj dy në për dhët është nati kanë dhe samit e njëni fletë e njëni nuk fletë për, për, për, për, për, për, për, për, për të qëllon për përkullit. Thër nati ku e kuranë dhe samit u e lëmenë. Ajë që fletë sa jaj kumë lënë Kuranin, ajë fletë sa të jenë dhënjajat që krejtë të vjallë Zotit që i kumë pëllën kum e për i sotë i kumë lënë në Kuran, herin dhijtë për jam jetit të vjallë janë që i flasin lozen të vjallë janë që gjithë manë kanë në vazhdu për ata që kanë mene dhe që kanë hidajet për i Zotit që gjithë njëherë që dhe fjashtë e pejgamberit që ja ka që zotit djëllë gjelal, yle noja e këti i mëti të këti i përdojë të eri që të qohet këja fepej dynjojë dy e të buhet dynjojë e haram. He i dha e s'kele alejkë me emrën, emrën, kurë u buhet nejtë bunë që shmuni me i dhënë, ka hështë ma mirë, Herëgjuhin e kurani dhe sënneti drejtonën kurani se e gjoni kurani ju mësën qysh me punu E, e dhe në sënnet terë drejtonës edhe sënnetet e minja jënë ato që qy ju mësën qysh me punu E qysh mos me punu Sa haret të gjinit i qka në qybë hem të shumën e i pun E kini ku mu drejtu e dhe së shumën e që Kur'anë në drejtonë dhe sënjeti pe i kamerit sënëllohu ta'la a.s.m. për sënjet dhe ta dhe sënjeti jam u drejtonë. Dhe i rohë kaset kulubukëm, që ta shërgëm bashna t'jolen që ka brunzuat i pe kaset kulubukëm, ata që i elon që i topin në ropa shpinës, ata që i elon Kur'anin e Kur edhe fie në ropa shpinës, e ju fërësohen zemrat e se në mojnë shka fëtë zotje dhe të po fët, inu, habi, i gamberi, atëherë po fëtë pëlej inu hapë i një bari fi ahdhalin me vëta, atëherë zbutni që të zemrat e juve, që e buhe i tibarë, që i kshyërë të dheknit, që e buhe sotë ku shokon edhe ku janë, me një pjaq jetër shkote i të vërët, e nallu pak e kënoja li kullhubolla edhe një elham e nallu kujtojnë si muslimole dhe si njeri me men sajt mreti edhe sa posha, e sa hadzia, e sa kadia kanë kone edhe sa pe i gamberi dikun që këtu të nëtë kapohë edhe janë buë dhe e janë hjek me i dynjoj a thuzat për mëshka dhe të buhe, kush jam une a thuzat dhe të hitam për i kësaj dynjoja Masë për të vërë të përëtë të resu një lojën fësijet vetë Zemrën e fërë me zbut e zbut dheka Kur të me ndonë që ka me dhekë Po në avlozën ku ku për njeve që jëve me përmenë për jë Shpo për në akona se jëmë shku me kësijë Po në avlozën ku ku për njeve që jëve ku për shkuen të vërët E për shkuen gje lozën në, në dhe E dhe aty për shkuen në për të të të të të të të të të të të të të edhe ati po shkuaj nga qysh zduhet edhe se le me mori i ti boru në gjenazë, ndekun le qime po gjenazën ka halëshon boben a nonën e vetën dhe kjo që sot eq po qka ti bojsh ati të mjeri që i vjen mas gjenazës nonës edhe vjen mas gjenazës dhe boben e nonën e vetë haramu me lshu e javandjia në dhe Rije, abdese, në e s'ko a kush e alëshon nënën rrë edhe s'ko a përdejtë të dhe zginën në vërë nënënën e vërë dhe s'pari që i vërë i banajle të djetë unë hekuku për njeve edhe për ta A thëllatën akobenën në kanë jertosh për e njënë që i nëka fërë A munë më thonë që ata kanë ne me gjukume që atu më rëzët akome dhe unënën e hi që të kube që i nënënën e vërë Mjera nënë që thot e kome vladin e kumënion dhjalin në mrafa, e i shkome dhjalin të e vorë për mi e këshirë, e jabën qia që si ka kurgjo e kapin në në në tina e er në shojnën, dhe e kjo haram në kërja, që zguzan ropin e hujat për zekëm me për zekëm me kapëm e nëshuën vësë. E këta janë vladin në musibjetët më dhajra, a Resulullah i kona thotë, shkome të vorë të zbut një zemën, Po të buarët ai që i shko me e shbu të zemën, ai duhet me ditë me menduë, me pa ku përshkojnë. Se jo shko të buarët e buhajgarë, shkojnë ma zënojtës, gjëmatë yl, i ylë, të pi i duhanë, të buhajgarë, të bua lakë zënjohë, që ku kërë që nëmë? Jo me, di, me i tëpë një lupë, i rime tëra luat një kajtë. Vashatë zotin, masher, manë, zishtin, ma shkarë, ma nërëzisën, shkojnë ma së lupëtë. Dhe sa që shkojnë mas nëmësë, mas bapës dhe mas gjenazës. Ata që kanë menë, nuk buhet hajlare mas gjenazës. Ata që kanë menë dhe dinë me kujtue, kushkojnë dhe vore dhe tose të gjenia mu falë. Falë e unësë, mu falë, falë e unëja qëtë që, qëtë. Tu me thonë, rruna zotë ka dedhërë. Musë me këmë dhe që fërë grushë që povinin gjeni. Edhe gjenazëja mu falë, s'ka kush. Edhe gjenazën dhe pa kush me falë. Ahën meti Muhammed, i kemi dhëm pun pun e ston, e që të më në ston, i dhëm pun me evillatorë mu, s'ka mu që tërësehve që prafta, asë që tërëoni ma shpine, asë që këndëoni hadisi ma shpine, asë që të peja ma shpine. S'kevi për nërë të të huëgja për në e vje ngësht huëgja, për s'po të bërë huëgja në mësht për e ngështu ti zotë i syti që rëhë, Po s'parë hua që që ti vete ke ngushtu e, e hezdua t'ja dhjojnë shpirtin ja marë që shmer abdesh mi afoll dhe nazën bobës, edhe në nëzbe. E mjerë jarën unë dhe da i bojt që ishkan a i, i dhjojnë për mbas t'abdesh, e pa jafoll dhe nazën e t'ina. Qëfar zemë dhe zbudët më atë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të es po ki dicam do asiu asu Allahu yarab alamin boqte bil me hajket montan ku ka harne ke ke bishtu Innallaha yu'lir baba de meltiha Allahu zul jal tur niya insan pe baba ta quran dul na yet Engjollë të oke musikas dhekë Ka të berjen nga lëkullu le ajatile, a lëkullu le takilu Polë shumë pokët e posët zëti u ka zërënë kitë ajetë Në sajë sholla kini mele dhe kujtuohni se kushinje dhe shka jini Vetë zëti punatë Dë më tonë aji që i zemën e të atë muak Ais tornando para Jesus. Ai de quem me patuotas sem nem chakar do Corani. Ai só mesmo. Mete ti na hıçum zbuaj e calone em le zoti pas spine. Vez a boa pora. Mas e qual a cucina Allah nem je a tua que tu possides. É só abore, é só. Faz si ret pa kurja e tu a ka pa kur nibim. Allah e chamshi edhe e laga tërë, edhe e rinë gjallë. Qishtu u lazën Allahi gjelle gjelalë huve gjelle shanë huve. Sikur që për imë gjallë, tërë ka të vdikëne. I shala, i drejtan jehdin kulubel kasjetë e biberahinin Kuraani vëtë delajin, Zotëi ja Rabbi, vëtë të thëmë Kuraani, që unë e një zotë i mingëllë tukat e djekënë edhe me qitë barje dhe bereqetë, që ashtu është Allah i fuqiplu, ku dretë sahib i oshtë edhe zemrat e furta, edhe ato zemrat që i kanë qitë Kuranin ma shpinës për nguajnë, për sëri me rahmet vetë me mingëllu ato zemrat, ارميتن ادريت امي دريتو ان موسى ذوات جل جلاله ودل لسانه ما قران اهل الحديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويولج اليها النور لا يصل اليها الواث بعد ان خانت مخلثين الا الله يخافوكي Me quet dritën një zemër që jo kone në mshelën e me dry E me qela zemër një ahqelën drunin Edhe një ashti në unën në zemër Prapë Allah i fuqi pëllurët Në këtë ashtë për ju e ti përkajrët veti dhe ju Qaj Allah dhërnë gjelan që ka fuqi me në gjallë Tukën mas dhe musit dhe Kale fuqi zemërët e insanve që jënë të mshelën e me gjyna Me jënë shelën si me dry me shki nurin e imonit në zemre tyne edhe të tërë frimën si dhalu. Adua, ja, Rabel Alemin, e buat nasibë dhe njëve dhe familjes tonë e e vlatve tonë, me jausien dhamrat të tyne e me jausien dashninë e zotit edhe nurin e imonit në zemre. Ja, Rabel Alemin. Ja. E subhane le hadini me njësha u badër i zalal këtë duaj ka buatë, Ipni këfirje dhe unë përbojnë maslina musia hubi doanë e ti E bojnë të shpihni Allah që ka të dëmë e qëtën dritë musia është të në tërë Edhe kur dëmë muradë me quj me lënë në tërë dikonë këtë dëmë muradëve të e lënë E lëvini ma e shahu për alë A e osmi Allah që që dëmë punënë vëhve l-hakimu l-adlu fi jemi'i l-fi'ar ësë Allah që l-shti safunti punan mehishmedbet el-latifu l-habiru l-kebiru l-mif'ar ësë Allah mehrahmët mësë fëqib njot, inalte, çkat dhe onë zoti bël-jelal punan Ya Rabbe l-alemine dhe t'i fët lutmi halin ton ah, halin ton fërmir sona zemrat e thama ah. Hisna i qilna i që i mryshkut gjynaheve, e eh muhna i e Rabbi me qëllim të Quranit e dhe të hadisit pejgamberit të lëtë bëhu të alë aleyhi vësëmë. Në fund të i vadu nësihati vladën, se ku e dhe ku haqaharë, mështu ju mërzi qëmë, i shabash mërziti, së më nëmërme edhe nëse që mërziti po, se për ju thëmë ju mështu jetë hadri, se e me ditë që ju mërziti kërë su vanojë. So ma shkur te lukë Po hajto funde juve mati e përbundoke që Në një përësip e që emë që shtu terika njon Njon e pesda kika Edhe këmë Ramazan është si Allahe E rabel alemi Mësio këmë Ramazan i shalë Rahmetë bërë bon neve I shalë i zbutëm zemra tana Me kërshimin zotë dërgjelal Ju e dhe une ishoda, bon E i shalë bërë zotë i Rahmetë nijë Pas të i flesë dëtri fjallu Lazën lidhe me Ramazani shërif Për hapëse jemë në Ramazan, në gjithë së në në bashka dhë të i pionë që që të e rinë e i ditë dhë të i fa. Mësë jemë të i nginuër nazën për Allahin dhe në gjelarë. Erujnë a këtë ninim, e i sajnë e që në e prishë së vahë për të ninim. Përgambërëja a.s. ka thonë, harçën juftirë në sajnë, për selle, Ja prishën minimin, minimin insanit. Ja prishën minimin, dhe më krijishë se vapin e minimit. Jo kreshni, po se vapin ja riku. Shaj në ato i kancë i gamberi Ali sallallahu alaihi wasalam. Ertivu rana. Ve gibetu, gibeti me fuq çeq për vallon ton masysh. Ve minimetu me sti me bojt që janë dhe jemi në kjallë gëtu me buo bje rajshumë dhe nazar ubi shëhvetin me kshyrë në fene haram me kytë që me shëhvet që do të fene e ninim pejgamberin e katerhiek vrejtje në kason e në shliman qininani rrune vehtën për qityn e ahlacheve të qia Një që një njerë që është këgjinu shumë e nuk i hekë qitu e për fene, a i nësan se vopin e njënimit vetë ja hukja që poshtë. E ta është nga vlasni, elhamdulillah, si pojë njënojmë për Allahen. Ta është nga varku nëmë, edhe është, e më shmejru e ta është se vopet e këti njënimit, e me i hukë të se vopet me punë tona, është punë shumë e madhe dhe shumë e kjeqe, Gjibjetin, lene vladen, haram është Gjibjeti, rana mu që zbohit, haram është rana, me dhe përgober rajshëm jemi në Zotin arujt ka dhereve zbohit, me shtije me pojt kjallër una Zot ka dhereve, kjo është haram, e tash buken është halaz me hangër jashtë Ramazonit edhe hujt me pi është halaz. E tash atë që është halaz jashtë Ramazonit, po i lem pa i hangër për hatër Zotit, A toçi an haraj gjithmonë në Ramazan në apo i bon. nuk jep e para Ramazan, ato piştin tani në Ramazan ne na kuibon. Po A ther nuk jepi hyjën e mendtarve, po i jep hyjën që nuk jatin hiç mjetin edhe edhe ti është edhe nuk jatin hiç mjetin i bardhetit Zotit xhellaluhu vetë të shahu. E fjala e amra me hadithin pejgamberi tele sallatu ve selam çetri çaut më interesant. Pejgamberi tele sallatu ve selam ka thonë në hadith i sherif se lafetën men hape zahënë të hëveveliullahi haqëtan, prisënë e ajë që i, i rungë e nuk i lënë kur pa i punu e, arë ajë është e lija i zotit, i dafën ve i zotit, haqë është. Kësë që në të? E salatu ve sijamu ve lë gasëllumine i gjelabeti. Ajë që e falë namazin edhe e në gjina në Ramazanin dhë, edhe buhet pash kur është në vuja më buhë pash në delgjën në periatna, që të tri sene ajë që i runë vlozën, që ajë ka thonë për i gamberi është i dosti zotit ashtë. Dhe me ndi ahurënë, ajë që të tri sene nuk i punanë, pashë nuk buhet, që ku që nga ka orë kuha, asod nega, asë pëshinja, Asë hamove së të nëlonë në përshpia në alëgjurë shumita, s'ka nevojë për mëslimon të ashtë edhe më pastrueru në Zotë Kadereve, edhe ajë që nuk e falë namazin, edhe ajë që se nina në Ramazanin, edhe adullë allohë i haktar, kjo është të shmonë i Zotit hakt. Adisi Resulillah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ndore këni blazën mëslimonë, Ndoj e kemi se ju e kini, ndash i buohëm dachnit e Zotit, ndash i buohëm anmik të Zotit. Një falë shumë dhe ma të cituar, një punoshim që të triseme, jemi të dachnit e Zotit, mës i punoshum Zotin aru i qadereve, jemi dëshman e Zotit. Runa zët përdeveve jarë apë në aleminë, Allah e jara bëgjullë e umet i Muhammed e dhe neve në fruhtën mudhe dhe në fëqikën dhe në një sahtë jara pëllë alëm. Mes e lejtikije, gjekëm fërë si shpejtën në gjumarë, dy fjallë sotë për jautëmë meselit dinit, meselit Ramazanit. Gjekëm fërë një fjallë, thashë, një njeri që, që se një na në Ramazanit, një dit Ramazanit. Krejt vitin meninu e nuk u nëndena di A këni morve shqishtu dikush o ku këtu Pashtu ju thom apet Në musliman që quhet në sabah edhe se në syfyrës quhet fich Edhe në promet eko njetë musmeninu njetë fich Edhe eko du me thom nuk me mëndon meninu e fich në Ramazan Asepon njetë fich Qaj njeri Krejt që janë si e nëmeninuë e një bitë rama zonit që mundet me, me bëka zonë. Ajo është pëshmo një zonit. Por i njeri që qëhe nësë fyrë edhe e bën një, edhe sotë ja rabit du me bërë njëtë dhe meninu. I ho, runa, kadirëve, ka, reka, e lë hollë i runa që të kateri dhe ka dhe e ka, e të masroj njështë një e frishi, që kënjë njeri duhet të inginu e zashtët e një ditë për një ditë që gjere në po e kolla si shpejt meselen, mështë të mërë një dalasta, së të i përpërsoj prafë në këtë meselen. Aj që je bon e bën jetë edhe një hëllën një një njëmët e prisht, që aj kome një njënën 6.10 për një ditë. Se aj që se bën jetë hqë, krejt vitin 366-tët me njënën një ditë Ramazanit, pashtë a Zotë i Shmonët me buo këtë. Ka... Eruna Zotë Pejshetë i ty, në jarë apën alemë E bojemni tu be na isikfal E bojemni duo Allahu yarab al-awla min jumlati muhammed wa kabuna i. Estorviru Allah estorviru Allah estorviru Allah al-karim al-ladhi la ilaha illa hu. El hayrul kayyume wa tuubu ilayh. Wa mathalihi tawbatan muqbilatan al-hidayah lana. Innahu huwa at-tawwab ar-rahim. Innahu huwa at-tawwab ar-rahim inne huwa at-tawab ar-rahim ya allah ya allah ya allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya ghafar ya ghafar ya ghafar ya ghaffar saumune saumune bin-nahari wa-ruhbanun bil-layli a la ya'natu zita injilun Në të nërërin që të mbojën i badet. Elhamdikos Allah i dëmë gjelarë. Në Allahën të i përshkrimi Hazëti Musës, që ja ka përshku Zotit për më mëtën e Muhamiri. Ka atë kuha e nëna me mërini trohise jatina. Binneha, për jatina. Sa i mune bin me ha, përgjinojnë për Zotit në ditënë. Ruhban bë lejtë. Natën që të rrimë për folum namazën, folum të avih namazin, me gjithë farëtë e vazite. dhe sënete e vazhite, dhe janë vati i syfyrit, që ahëm të lozën përshri e prishëm lezetin e gjumit, edhe halën i trohen syfyr, edhe i bojnë me zotit në dhëtë lutje që Allahit në pohë, Në kohur kajt alemi janë pjetun, majk nash t'i gjumi njërëzis, ma që dë si gjumën të kohur është, nash t'i gjuhume dhe e bojna, ahona, ashti nitrofuko se uj, edhe e bojna njeqin, e i badet zohit për njësër, edhe thom, Ja rabbi, për e kabul, Ja rabbi, më ke t'i munim qip e bojna, musna qëfos, Ja rabbi, rahmet të në neve, Gjënojët përna asë më këpiret përnajë. Qikë të mëtë, dhe të fërët përkë, atë ajo Hazëti Musët zotit dëllë qëllë alë, o dhe e kënëbua asë më këpiret, në që netë ushë me hi para ti, ti i mëtoj dhe qëra Muhammedët së ka. Elhamdikër që të allohë e që i rënajiemi pe e atyën e vlojën në shëtë mënë. E kështë të haqë ujëna këtë, në që të të të të të Këtë Muhammed që është ka që i dasën të Zotit, e me kona dhe nasë i dasën të Muhammedin e të njëtë jametit, ka thonë, edhe unë për jasënë këtë fjallë mas mrami, këtë fjallë e mrami dhe e shëtë sërë, i nërët të endë safi hani, ka dëndaht të villi l'aqti, ja ga hyrëri, ka thonë, këtë se dëndë të nëser mu kohënë mu, mu kërdojre, Nërhije parë kur Rahmanit muhqab dërën dërën, e thalli aleje këlle jemi në mjetë mërë, birë salavat i shëri i shërmi muhe i zdo të ditë kamëshinë herë. Vëllashën e nëmë përju barësitë, ditë që mundë ditë Ramazanën, dikurështë dinim e kënu kuranë, nuk dinim e këva i badjetër nësë më loja, Fërët al i albile në ditë dhe ka i qimë herrujë allahu me salli ala Muhammedin dhe ala Muhammed në dashi në u kapën me duër për duërë me Muhammedin aleyhi salam në ditë mahtëherët nërë afurrahman e nëllu me njënallu shëfoati jënë me në kiyame e të ruhim salatën aleyhe majtër i nësën që ka me mëri shëfoati jënë ditë që me e të këtonë Muhammedin Allahumma salli ala Muhammad, salli ma shumti mbiem selavat per mim, per mim. Mos ti shkojim selavat te pejgamberin alayhi salatu vesselam. Jeu me thon mos peaj per sri, ne ne ma shumti shahadet me rohis pandal, se turim lazu ska punon. Por e ha hereti, por e xheneti, mbelet e xheneti es la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Harete şefati, mubileh şefati i Muhammedi daş, Allahumme salli ala Muhammed, ya Rabbi zzat mey tühne musna da'i dünya bakhare. Allahi ya rabbel alemin, sî ümmeti Muhammed, nehtot zotit desnine zotit veten, edet Muhammedi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Et vaj üretin dene istighfar, Allahi ya rabbi cümle ümmeti Muhammed edeneye ve tüm dede istighfar et, kabul edet makbul edet. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو اله القيوم اتوب اليه ونساله التوبه من مرضته من هدايته لنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم يا رب يا غفار يا ستار يا رحيم Ja Rahman! Emna qike tham, masusht për ty janë, ta emna tu t'i shala nete që një i bujë. Palla i Gjulahët, mëllëna i Mokhërët, bod Rahmet në dy njërët, bod Rahmet dhe Nahret dhijeve, ja Rabbel alëm! Pashmanin tane dhe Lutfi dhe Ishtanin që e kije, Në mujtë Ramazanit e, e murëm gotinë pjesën e pa. Kërë thonëm vetë në hadisi këtësi që është vetë ditë e pora rahmetë pojë une. Bolë rahmetë edhe njeve, ja rabelë alemin. Gjënahet tona asë më piret bëna, ja rabelë alemin. آمنت بالله و بما جاء من اند الله آمنت برسول الله و بما جاء من اند... اند رسول الله آمنت بالله و ملايكته و كتبه و رسوله و اليوم الاهر و بالقدر حيره و شره من الله تعالى والبعث و بعد المرث حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده و رسوله آمين أحب بالعليم لعلم ذهات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحب لله رب العالمين و لا أكب تلين التكين والسلام, والسلام على رسولنا محمد وعليه وصحبه أمين اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وحسننا وحسن من ألم الحسر وكل وآسننا من البلائد وللقائد الضعون لفرور لعضائد النفس الأمارة للسؤول Allahumme yesvetena l-hudye ve nuse fin jemil i l-umuli ziyniyeti ve d-dünyeniyye ve hasil muradena fi l-haz. Allahumme yina mevudu bike min zahil velai ve tereki shikai r-suhil kadai ve shemaatil adat. Ya muhassil el-hayli vel-ahval, hathil halena ila ahdunil haj, ziyema fi şehri ramaddan, şehri s-savmi ve l-kur'an. Allahumme erham ümme te Muhammed, Allahumme tekabbe du'a ümme te Muhammed, Allahumme ferrici kurube an ümme te Muhammed. Allahumme fidri l-mu'minine vel mu'minat, vel muslimine vel muslimatul ahiyyari minhüm vel emraat, inneke semi'in qari'in musikul davat, ya rabbi al-ademi, sallana rabbika rabbi, ja maji punave selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh alamin innallaha qatiha ti jeva te minit bashan dit po ne tokesh nje nenon ne grupi zoti te gasemalma drejat mbi aminit qi ema datin dit te nom fizat tokesh apo ne grupi zoti te dëllan dhe nuk huçi zotin gjerdelan qi di Dhe ka ati lë vëkja, erë dita e kam jetë të tërë, koha që ka thonë zoti ka me thonë kjo ditë, jau me ilin të rëbunë e latë a thominë kënë hafje, që a ditë kam me ju pa që i gjithë të tinë sanë, krejtë amelit tina pune tina, kur në sanë shëftë së kam i muë. Kër e dinë mëslimoni këto edhe edhe sonë, shahat banë me pënu këtë i bjenë menë, a i kuku për mundë. Unë ndoja a di pa humorin e zonës të vogël